Hoofstuk 107, Sireneus' dank, die edelmoedigheid en die weisheid van die beskye Joosef. Sireneus draag acht arm kinders ter opvoeding oor aan Joosef. Sireneus sê nou aan Joosef, geachte vriend en broer, In jou huis het ek nou in elke opzicht my grootste geluk gevind. Sê my nou, welke loon verlang jy vir jou van my? O, vertel my, hoe kan ek jou ook maar enigszins in die geringste mate vergoed vir wat jy alles vir my gedoen het? Maar hou daarby geen rekening met hierdie villa wat as beloning vir jou sekerlik te gering en elendig is. En Joosef sê, O, broer en vriend, wat denk jy wel van my? Denk jy dan dat ek een handelaar in liefdadigheid is en alleen die goeie doen ter wille van een beloning? O, hoe sterk vergis jy jou nou as jy dit van my denk. Kijk, ek weet niks wat die, van wat die lendiger is as een betaalde weldoener en een betaalde weldaad nie. Werkelijk, mag ek vervloek wees, as ook die dag en die eer waarop ek gebore is, as ek van jou ook maar een stater sou wil anneem. Neem jy daarom nou maar baie welgemoet jou vrou die gereinigde toelef vir jou, wat jy vir haar en vir nog so'n menigte arme sal doen, dit sal ek altyd beskou en aannem as een goeie loon, vir wat ek vir jou gedoen het. Verskoon die huis echter van elke skinking, want wat ek het, is genoeg vir ons almal. Wat sal die doel van meer wees? Denk jy miskien dat ek vir die dookie een soort loosiesgeld sal vraag? O, wees maar gerust daar oor. Ek neem haar op as een dochter, en sal haar in die barmhartigheid van Elohim opvoed. Waar vind jy een vader, wat homself vir die opvoeding van sy dochter nog iets dier iemand anders sou laat betaal? Ek sê vir jou, dat Edokia meer werd is, as die hele wereld. Daarom is daar op die hele wereld geen aanvaarbare loon, wat vir haar aangebied sou kon word nie. Die groot loon, wat ek vir al my dade het, kyk, Hy leen nou in die arms van die dookia. Toe Sireneus hierdie groot onbaadsichtigheid van Jozef opmerkt, het hy diep ontroerd gesê, Waarlik, voor Elohim en alle mense op aarde, staan jy daar as ‘n mens van alle mense. Dit sal vergeefse moeite wees om jou met woorde te roem, want jy is boor elke menslike woord verhewe maar ek weet wat ek sal doen om jou te laat sien hoe buitengewoon hoog ek jou ach en waardeer. Ek sal jou geskenk gee wat jy sekerlik nie sal afwees nie. Kyk, ek het in Tyrus drie meisies en vijf jongseens van baie behoeftige ouders wat al gesterf het, gevind. Hierdie liewe kinders sal ek na jou laat bring, so dat hulle dier jou opgevoed kan word. Jy kan daar volkome verseker van wees, dat ek vir hulle onderhoud sal sorg. Sal jy my dit weier? Nee, Joosef, my vreewe broer, dit sal jy sekelik nie doen nie. En Joosef het heeltemaal ontroerd gesê, Nee, broer, dit sal ek jou nooit weier nie. Steer daarom hierdie kinder so spoedig moontlik hierheen. Hulle sal op die beste weise versorg word in alles wat hulle nodig het.